A shkëtë në Muhammeden, abduhu, rasuluhu Thëmë e më ba'du Gjitho falëndërim dhe lëfëdat më e plotit Takun Allahut, të bareke vë teala Salavatë dhe salamat për shëndajtjet më të mira Mbi vullën e pengamberve Muhammedin, a.s. Pasaj mbi shokët e ti besnëk, mbi familjën e ti të ndërshme Dhe mbi gjithë muslimanët e së të ndjekën rrugën e ti më të mira Mbi shokët e ti besnëk, mbi familjën e ti të ndërshme Dhe në dite në fundit të kësaj bote Të ndëruar gjëmatli Do t'indojmë disa minuta para khudbës e gjumas Që s'fletojmë nga livri Allahu Subhanehu e Teala Nga hadithet e për nga mberit Alehi Salatu e Selam Dhe nga shpjegimi i djetarve të, kë, të kësaj shpalljeje Të cilin e ka zbrit Allahu Subhanehu e Teala Për nga mberi jonë Sallallahu Alehi Vesellem Në ditën e gjuma kemi përmendur Dhe janë të njohur asunetet e ti të ditës e gjuma Por se si njëra nga asunetet e mdoja të ditës e gjuma është madhrimi i ditës Me dhikër të Allahu të barekjeve të jala Dhe salavatë të pengamberit Alehi salatu e selam Pra madhrimi Allahu gjelë gjelaluhu në format të ndryshme Dhe dërgimi salavatëve pengamberit Alehi salatu e selam Ndërsa të përmendur Piesa e par dhikri Allah Gjellegjelluhu Djetar kanë dhonë ditën e gjuma Futët lezimi i Kuranit Lezimi i Kuranit Nga sa Allahu të barek e vëtala Librën e ti në Kuran e ka quajt dhikr Dhikr e ka qujtë Allahu të barek e vëtala Kuranin Andaj ka thënë Allahu gjellegjellu në Kuran Wa men a'rra dha anë dhikri Fe inne lehu ma'ishet Anë dhanka Kusht do që jakë thënë shpinën dhikrit temë Qazan Abdullah ibn Abbas librës time. Librës time për Allahu xhelalu xhelalu e ka thujt Kur'anin dhikr, ngasë nuk ka dhikr më të madh sesa më e lexu njëriu fjalën e Allahut te bareke وتعالى. Allai në xum'a pas xutbes dhe namazit xheja më e lartë që ka mundësi besimtari më e vao është më e lexu Kur'anin e cila hynë të dhikri, apo me i dërgu salavat për nga mberit sallallahu aleyhi vësallem. Andaj, lezimi Kur'anit dhe shpjegimi i ti logaritit prej formave të dhikrit të përmendje sa Allahu subhanahu wa t'ala. Kemi ngellë të surja, e të dhe të shtatë me rradhë surja el-A'la, ku përmendëm në ligëratën e fundit në javën e kaluar, se surja el-A'la apo surja sebih, Isme Rabbi Kel A'le Logaritit nga surët Të cilët djetarët Këtë surë e kanë vequr nga kitë ki grumbull I surëve të shkur tëra Këtë kë surë O shpjesë e namazit Andaj Allahu te bare kje vëtële Kër e zriti këtë surë Për nga më beri ale i salatu e selam Kër e lezoj fjallën e Allahu gjelli gjelalu Sebi Isme Rabbi Kel A'le Tha bëjeni sejde Bëjeni në sejde Ro pra neve kur bim në seccë çfar themi subhana rabbiyal a'la andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kët surre e veçoi dhe gjithashtu përmendëm se ka veçur në namaze të ndryshme të cilat i ka zgjedh me leximin e kësaj sure andaj kjo surre vetëm te fjalë Allahu te bareku ve teala e par dihet ardh janë dal shumë mirëbono do të tek kalojm për shkak se edhe nuk është komoditeti Dhe atmosfera dhe klima për të zgjerue në shumë për e detajëve të cilat i përmbanë kësure brenda vetës Thëtë Allahu të bare kjo e të jala Sebih isme rabbi kell a'la Sebih Përmendëm të sbih Qfar do më than Sebih Abdulla i Mli Abbas i ka thanë radiallahu an Se sbih do më than Ajo është i pasër nga gjdo e ligë dhe e mejt Kjo sbih Adhaj Hasan al-Basriju Kër është pitë për i fjarën Allahu të barë kjo e të ala Subhane Kër të evinemi për Allahu të barë kjo e të ala Subhane Allah Kër është pitë Hasan al-Basriju I që li ka qenjë njëri nga komentatorët Mëtë mëdhej të, të kosë të ti Të Kur'anit Ka thonë qëfar është subhane Ka thonë Ajo që fa së mund të bëjnë kryesat Pra Allahu gjelë gjelalu Qëfar thejmi ne Kërshprehem subhane Aj është subhane Pra a i cili Kryesat së mund të abojnë atë qka e ban aj Aj është kryusi Me të gjitha cilësit Dhe atributet më të larta Shkon në cilësit e ti të meta Kjo është subhane A në ne vëgjemi subhane Allah Qëfar thejemi O Zot Ti e mëj madhi Kryusi Allahu Kryusi që e dhe i tokës I patë të meta Kërshprehem subhane Ska në cilësit e tua Veprat e tua, dëshirat e tua Të meta Kjo është subhane A të të allahu të barek e vetera Sebih is me rabbi kel a'le Ti madhroje Emrin e zotit tant Emrin e zotit tant Emrin Nga se neve në përmjet emrit E madhrojnë ata Kur ti e përmjet emrin E madhrojnë Vetë allahu të barek e O e te ala pas e ka thënë El a'le El a'le A'le dhe më thënë mëjlarti El a'le dhe më thënë mëjlarti Shpreje e në gjajshme Shpreje e në gjajshme Ka arë në shëriat Ekber Allahu Ekber Këtu janë disa meselë juridike Dispozita neve nuk do të Detalizojnë a shumë mirë Po do të përmenmi shkurtimisht Djetarë kanë dhe nëse njeri ju hinë namaz, do me, me u lidhë namaz, e thotë Allahu A'le. Allahu A'le. A i logaritët që ka hinë namaz, jo. Nga se namaz i ka ardhe veçanë me shprejen, Allahu Ekber. Edhepse, djetartë kanë dhënë, mes fjales Ekber edhe A'le, kanë gjë shmëri të lartë dhe dalimet hola. Pra Allahu Gjellu A'le, Në këtë ajet e cilësën vetën el-a'le, mëjë larti. Në dërsa ajet tjetër e këbar, e këbar, edhe kjo do më dhënë mëjë madhe. Mes e këbar dhe a'le, kanë gjë shmërit madhe, dalimet hola, mirë po zotë i unë të barë e kjo e të ala. Gjdoj i badetit ton, ja ka zxedhë vendin e vetë. A dojë për nga meri, a lejë salatu e selam, ka dhënë, unë jam ndalu që të ledzoj Kur'an në sejzën dhe rruku. Allahu Gjelle Gjellale ka ndalupe nga merin Ale i salatu sëram Që kërë të bjenë sejzë dhe kërë të bjenë rruku Andaj neve E kemi të njohër se në sejzës lezohet Kuran Për që fëtë cilën arsye Sepësa atje tje e ke nuë Kokën për, e, Në vendin më të ullur Atje nuk lezohet fjallë Allahu Por që fa bëhët ata madhëroth I madhë është Allahu Gjelle Gjelle fi ula Andaj emri Allahut el A'la Qëfar dhe më dhanë Aj mbi të cilin nuk ka dikush Aj mbi të cilin nuk ka dikush Pra nuk ka dikush mbi Allahun Subhanahu vetehala Pasetet Allahu gjele gjelelu hu El edhi khaleka fesehu Aj i cili kryon dhe përsos Aj i cili kryon dhe përsos Dhe përmendom në legjeratën e kaluar Kryim do më than Në zherja e një gjëje Nga as gjëja Kjo kryim Këtë cilësi këto fuqit, këto kudratse ka kush përveç Allahut subhanahu wa taala. Ro njeriu e merr ni material, ni lond dhe e përpunon. Dhe pastaj themi e ka kriju. Por kriimi Allahut është nxjerrja e diçkaje nga asgjëja. Dhe kjo në këtë cilësi askush nuk e shëshron. Nuk është ortak ortak me Allahun kurrgjësh kta. Me nxjerr pikurxhojë diçka. Me nxjerr nga asgjëja në diçka. Kta e ka vetëm Allahu te vare këto tjera. Fatullahu Jellala fasa wa dhe banë barabart. Dietar kanë ndonjë barabartë përsos. Andaj përmendom se kam bërë në dietar sikur çështja e syve, veshëve, e durrve, këmbëve, zemrës, ek çdo merat çdo pjesë që në njeriu e marr, e shef se Allahu Jellala e ka bë në formën më të barabartë në kuptimin formën më të përsosur. Çdo ndërhyrje i çdo as ndryshe del gabim. Zdojnë tërvenim që njëri ju e ba në kryimin Allahu gjelë gjelalu Ajo delgabim del Thetë Allahu të bare kjo e tjela Dhe i cili ka bo Të këdir Të këdir dhe dhanë, me dhonë Me dhonë sa i përket Një kryimit Sa mas i duhet Allahu gjelë ka bo me përsës mërin Më të lartë Dhe pas ta e ka udhzuar Kanë thonë djetartë Qfar udhzimi Në rolin e vet Pra nese neve Ishmi mundu hajavanve Kafsheve Mja udhën udhëzimin ton se pranon Për cilën asyje se pranon Për shkak se Allah I ka udhëzue I ka drejtu për rolin e tyre Dhe ato nuk ndryshojnë kur Andaj Allah u gjellola ka kriju Ka për sos Ka vendos mas Dhe ka vendos rol Andaj tje shaf se njëriju Njëriju Gjithmonë kur del nga roli i vet, se gjin vetëm. Njeriu gjithmonë kur del nga roli i vet, cili është roli i njeriu? Allahu subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Fat Allahu subhanahu wa ta'ala, ajet e, e surës Adh-Dhariyat, nuk i kam krijuar, çka ti nuk je jetë jet dhe ke dal. Pastë, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Mem adhuru mua." Andaj, gjdo pozicion, në gjdo rrafës që ti e gjin vetë në dikun tjetër, jashtë të adhurimit Allahut të bare kjo e tjela, atje e ki azapin, që atje e ki depresionin, atje e ki piklimin dhe mërzien. Andaj, kanë dhonë disa predjetarve, është mëkat në dojë Allahut, dhe është mendimi gabushën për Allahut, me mendu se gjuna qartë janë të lumëtur, me menu se ato shka si binë se ishë dhe Allahut janë të lumëtur, veç ti me menu, që tja, ata janë të lumëtur, Kjo gjuna në lau në gjellë gjellë lu Pse se ti atër kemë ndu Se ajë cili ka dal pi rolit vetë është në tamam Dhe se atër e i bje a, Ja, lau e ka thonë të vërtetën ja ajë Kini po disa prej njëzve Shtiren Shtiren kinë se Kërbojnë gjuna e zbavitën e arktohën Në rrug të gabuar Se ata janë të lumë të repoknatën e pëtë po po dëfrenë E kanë harejt madhe Këdhibë, kjo rrenë Në gjokësat e tyre Ka prej azapit dhe piklimit dhe ngushtimit Dhe vështirësis dhe vuajtjes Që ka nuk e di posë Allahu te bare kje vë tjala Me ja nëzirë në gjokë sa që ka mrejna Ato kitë vujtje kam Ato vujnë për qdo sendi Nuk mundet më ka një lumë tërket dunja Posë njeri i cili rinë rolin e vetë Cili e rolin njerit Cili e sh rolin njerit Me ju bind Allahu gjele gjelelu Allahu dhe të rritë qëto Qëto ki menet Po lë vizë Këtë dalë për i rolin Andetët Allahu të, të, të bari kjo e tjera A i cili ka vendos masa Dhe ka uzuë Kanë vendjetarë Këtë ajet i uzimin Këtë ajet për për pëshinë gjdo uzim Edhe kafshën e ka uzuë Në rolin e vetë Lopa në rolin e vetë Maca në rolin e vetë Lohan në rolin e vetë Miza në rolin e vetë Bleta në rolin e vetë A ka mundësi njëri ju Mja undru rolet Ska mund si A mune band të nishtë Një miz, blet Së ne band Nga se nuk i ka udhzimët Nuk e njefaj, nuk e lezon Atë punët të cilën ti donë mja don transferu A dhe të të Allahu te bare keve tjala I cili ka vendos masa Dhe ka udhzua Dhe të Allahu gjelëma vazhdim Walledi akhra gjel mara është Allahu a i cili E kanë djerë frytin e bimës Kushe në djerë nga toka bimën Dhe frytin, dhe të mira dhe bereqetin Allahu gjeli gjelë alohu Fe gjelë alohu huthëhen Ahua Pas e tëtë Allahu gjelë alohu Dhe aj, atë bim të ndzjert Pas taj, pas një kohë E ban të thot Të zez Nuk ka diçka që lë gjaldëron E që s'ka i në mëstaket në fun Zbeje Ramje Dhe rësim Të gjithë thakrije se gjën që shto edhe njeri ju linë, zhvillohet, ngritet, në fond i bje i bje ta kati, i bje fuqia e kështu mëral për i gjerët dhe se atë janë të njora në për leqërin e njeri ju pasetet Allah u të barë kjevë të ala se nuk këri u ke felatën se do të aledzojmë ti Kurani në Muhammed a.s. dhe ti nuk do të harrosh kjo është prej fakteve të mbetje se Kurani dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Allahu Gjellal e thëtë pengamberi të lejtë salatë të siram Do të lezojmë ti Kur'anin dhe nuk do të harosh Andaj kam thënë djetarët I vetëmi liber, sot në dy nja Që mahat përmenç Nga fëmiju E derte i madhi Hifz Që i dhejmeneve hafëz është vetëm Kur'ani Allahu Gjellal Asë një liber në dy nja nuk mahat përmenç Po shkruët Po titohet me lezim Mirë për mu mojnë në gjoksë komplet Prejnë harfën harfë Prejnë zanore në zanore Edhe mos me mungu asë një fjalë Në gjokësi dhe njeri ju të është veç Kurani Allahu Gjeli Gjelalu është veç Kurani Allahu Tebare Kjeve Tala Dhe kjo është prej mrekullive të zëtja Ka donë Allahu Gjelola këti ju metit Se ata e ledzojnë Dhe e njofin në Kurani Nga gjokësi Jo vetëm nga mushafi Me mushafën dihmojnë Mirë për Kurani në mbaj Kuranin e bajnë, gjoks Andaj një periud gjatë sahabët Nuk e kanë shkryt Kuranin fare Kete kanë bajtë, gjoks Kete kanë bajtë në gjoks Andaj dhe të Allahu gjellu ala Ne dhe të taledzojmë ti Kuranin Dhe ti nuk dhe të harosh Dhe kjo është për begativet Mojet Allahu te vare kjo e tjala Pas e i thot Illa ma shë Allah Innehu ja'lemul gjahra Wa ma ja'khfa Pos atë pjesë që dëshiron Allahu Ka thonë djetarët pos ato pjesë të cilat dëshironë Allah o Sibije, i kanë zbitë për nga merit Alehi Salatu e Selam, disa ajete dhe i ka harru. Kanë qenë të periudhës e caktuar dhe mo nuk janë. Dhe për nga mësëm i ka harrua. Shikur që për nga merit Alehi Salatu e Selam, një ditë për ditëve, nga mazan, i ka thirë shok të vetë, ka thonë e hey, janë, ty u ka zhoj kura në ata e kadrit. Ty u ka zhoj kura është në ata e kadrit. Qëka i bje kur t'ju kal kalzojë në kur është në ata e 4? Që unë e di, kur i thyrë t'i kanë mi thua, est kalzojë di qka, unë t'i e di ata. Kur ka në ardhë, musliman të shpija për nga meri të ale i salatë e selam, ka njësë me bo potere. Atërë për nga meri të ale i salatë e selam, ju ka thanë, për shkakt poteres t'juve e harrova. Mirë po e harrova kanë dhënë djetartë në kuptimin ma harroj Allah, ma murë Allah. Mur Pasë a ju ka dhënë, ndoshta është hajër. Ndoshta është hajër. Ky hadith i Bengamerit Alehi Salatës Selam, kanë dhënë djetartë, është tefsir illë me është e Allah. Po sa që ka do Allah. Po sa që ka do Allah. Hadith jetër, Bengamerit Alehi Salatës Selam, kërë është tri për dhekje, i ka thirë muslimanë. Qallon ai ani këto. Dhe i ka thon muslimanëve Biamanini, "Laps dhe një fletore dhe jani priuën e shkruaje. Do t'ju kallzoj deri në kıyamet çka ka menduar. Do t'ju kallzoj deri në kıyamet çka ka menduar dhe që ju tju përmbaheni rrugës së drejtë. Ata rrezë do të çohon pak do mohbete dhe vjen Omar Khatabi dhe thot, "Mos e ngushtoni pejgamberin Ali sallallahu alaihi wasalam." Eko zorë, është i smutë, ekshë të më radhë Dhe qohë në zahën atë jodë Mësë në ngushtojë, jo në ngushtojë, jo akëzu Atëherë pengamberi, ale i salatu, selam, dhëtë Nuk i takon pengamberi që në praninë e ti Me ugrinë dikushtë, din li ashtë Din li ashtë Dhe nuk e ka shkujt atë fletë pengamberi Ale i salatu, o e selam Kjo për cilës është prej asaj të cilën Allahu ja ka harru Mi për kjo ka qenë prej hajrit Dhe si ne kanë pohe muslimat A ne tëtë Allahu të barik e vëtë jala Innehu ja'lemul gjehra Vë ma jahfa A e din dukshmën Dhe e din atë që zdukët Allahu gjellu ala këtë e pohon Se e din gajbin Dhe atë që dukët Djetarë kër i andal të kjo ajet ka, dhan, ka mjaftu Allahu me than Allahu e di atë që ka zdukët Se atë që ka dukët E di se e di Pse e ka cek edinat që ka duket, është e pranishme, është e jashtme, dhe ediat që ka zdokët? Pse e ka përmenjë këtë që ka duket kërna edim? Por shembol, kër i thua e dikujna, Allah o ediat që ka zdukët, në në kuptohë që a e dira që ka duket. Po në këta jetët Allah u gjellohala, ja'lemul qehra, a e ditë jashtmën dhe atë fshehtën. E pse e ka përmenjë të jashtmën? Qikot jetarët nuk ju hik jo kështu Kalimthi Ata e di se kjo nuk ka arasisht Kanë thonë E ka përmenë Allahu e dit jashtëmën Dhe të fshehtën Për me në kalëzun neve Qish e dit fshehtën Na nuk e dim qish e dit i kushtë fshehtën Poz nga e jashtëmja A nojë thëtë Allahu u gjellu ala A e shifë një të jashtëmën Po, qish të unë e dit fshehtën A e kuptot? Pro, allohu që dhe, dhe të shikur t'jashtëmën, balabar të fshetën e di Gajbi do më thanë gjithë shkatë shka njërijut i është mëshej prej, prej syve Gjithë shkatë shka njërijut i është mëshej prej syve Si në krijim, si në t'a ardhme Pro, Si di shkatë shka eksiston në qijel, në për yje, në për univerzet Qumë dhe të allohu të marrë e kjo e tjala Dhe si kur ajo të shka vjen, kush e di, kush e di Allahu ju le vë qoftë. A shikoni ju se deni dushmën po? Qëto edhe Allahu ju le barabar si dushmën, si të jashtëmën dhe si të fshehtën. Andaj fjalë Allahu te barekehu te ala, ya'lamul jahra wama yakhfa, edin Allahu te jashtëmën dhe te fshehtën argumenton se përpara Allahu te barekehu te ala nuk ka çfarë. Nuk ka diçka pa dogë dhe diçka me dogë. E tëra për Allahun është e dukshme. E tëra për Allahun ju le valla është e dukshme. Pasetet Allahu të barek e vëtjala Va në jesiruke li li usra Tyjo Muhammed do të aletsoj në rrugën e let Va në jesiruke li li usra Tyjo Muhammed do të aboj në të let rrugën e drejt E ka qujtë dietarë, thonë në këtë koment, në këtë ajet E ka qujtë rrugën e drejt të let Dhe kjo prebegativet Allahu të barek e vëtjala që Allahu rrugën e drejt e cilën vëtë veti o jo e rran me talicu Allahu të bare ke vëtë jala e diku i sot a qa që rrana po provoj e ti njani shka së falet bane mu fal dhe shikoj se sa rrana se shi do këtë ati ma mirë kodrën me e coptue se sa i muquve mora vdes mu mor fal lirisht o që këtë kodrën të abe rrafsh a ma mu fal mo mo se rran thujti falu pësë van a në që ka tha Allahu të bare ke vëtë jala në surën bëkara Për namazin Një pisë e fesë E tila është tjilë Që të të të shofëmi në fund të ajeteve Allahu Gjelala Tha inëha lë kebiratun Illa alë lë khashi'in Tha vërtet namazin Shumiran Pos Pra pos është e letë për tisa Të cilët i tutën dhe i kandron Allahu Gjelalu Ado që ka i thotë për nga berit Allahu Gjelala Wa nuje siruke Liliusra Andaj djetarë të kanë thanë, prej duave që ka preferohen më ba, është me lutë Allahun me ta letësu punën e mirë. Se punën e mirë për nga natyra, për nga natyra nuk e letë. Rruga e dretë për nga natyra e saj nuk e letë. Andaj në shtatë më të herë në ditë i thujnë Allah u gjelë gjelalu, i hdine sirat alë më stëkim, o Allah në auzër rrugën e dretë. A qa që është, më paska në rruga e dretë, e letë, s'kish pas ma shumë të kë S'kesh pas më shumë të korruptuam se të pakorruptuam. S'kesh pas më shumë nga ata që i rebelon Allahut se ata që i bindën. Andaj çka i tha Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem këtayat, nejo Muhammet do t'a lehtësojnë aty rrugën e drejtë. Andaj shiko, merr veprimtarin e tërth pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Do ta shihsaj me sa lehtësi e bën punën e mirë. Me sa lehtësi e bën punën e mirë. Dhe rasë të ndryshme që për ingamberin s.a.s. Ashtë leti ka po punë të mira, sahabët janë që ditë. Ku e mërki këtë takat? Ku e mërki këtë nërgji? Pa ndalë me po vepratë mira. Ame ku në shpitë Aisha radiallahu anha për për, për ingamberin s.a.s. në Ramazan, ka dhënë qysho për ingamberin s.a.s. në Ramazan, ka dhënë a e shifë një erën? Erën, shka frinë. Ka dhënë qështu? Ku në pun Sa të njëra, sa të tjetra, sa të njëra, sa të tjetra Kjo qfarë është se Allah ja ka letësue E dikujtë Allah nuk ja letësën se nuk e meriton Allah u gjelën nuk ja letësën si cëllit veprën e mirë Allah u ja letësën veprën e mirë A ti cilin zemërën e ti ka dashuri për të mirën Ja jepë Allah u takatin A e di se po do me ba të mirën Ja jepë Allah u gjelën takatin Ndërsa nëse në zemër ka plëkshti Dhe s'ka dashuri për të mirën Allahu, ja Allah u gjelejën edhe trupin Ata shikos Pengamerin Allah u gjelejën gjele, edhe shikos Sahabët e ti Se si saleti kanë bëtë mirat Ata për namazin e sabaj Së kanë bëtë alarm As telefona, as sahata Kurës ju ka i kësabaj Dërsa neve i shumë i vazhdimis njërës të në kohën O gjë punë për më zë gjumi, o gjë punë për më zë gjumi Ka një muj, ka di muj Pse nga se njërzit nuk jetojnë me ketë Breng të zemës për madhuru Allahu në të bare kje vëtjara E që të vjen pas taj lecimi Thot Allahu Gjellë Gjellalu Fe dhekkir in nefeati dhikra Tio Muhammed Alei salatu salam Përkujtoj njerëzit Kshiloj Nëse bando bi kshila Përkujtoj njerëzit Nëse bando bi kshila Ka dhëndje tartë A i bje që nëse zbando bi mës me kshilu Jo Po kjo kuptohet Kshiloj Nëse ban këshilla do bi, kjo është ajet. E nëse s'ban do bi, ban ty do bi. Kështu kuptohet ky ajet. Ka thënë Allahu i dhe Llora, ti o Muhammed këshillo, këshilloj njerëzit. Nëse ban do bi. E nëse s'ban do bi, ti dikaj këshillon, s'ban do bi. Ja japni nasihat, s'ban do bi. E ku kamë dobia e nasihatit, ti ke mua nasihat për veten. Ti ku këshillon dikandajse pranon, ti e ke përkujtu vetveten. Ti e ke mbajt vetveten. Andaj kanë thonë djetarët Edhe nëse asë një njeri E kishmi dit sepse pranon dë vërtetën Dhe Aqka ka thënë Allahu gjelon Në e kishmi pas obligim me e thonë Në e kishmi pas obligim me e thonë Për cimë arqyje? Kësë Allahu gjelon ka thënë thujeti Thujeti, nuk e ki obligim njerëzit A e pranon, apo jo Paset e të Allahu te bare kjo e të ala Se je dhekeru me jahshë Do të pranon këshilën A i cili tu të të laot Pa e njoftë Allah Pa ju tu të laot Ska mundë si njeri me pra nuk shilën A do shikoti sa njerëzit ngojnë ligjerata Gjdo gjumoh Ka njeri prallet vjetë, katrat vjetë, pasrat vjetë Ngojnë ligjerata në gjumoh Një grimës nuk e ka ndryshu nga jetë e vetë As një drejtim nuk e ka ndryshu vetë nga jetë e vetë Nga hajri Duk e mendu sa e kitë pun t'i di Edhe pëse me vitën, do shtë ka në dëgju ligerata Me vitën ka dëgju ajetë dhe hadithën nga pengameri Ale i salatu e seram Mirë, po nuk i lejona i vetës me ndryshuhe Allahu Gjellona ka tregu në Kur'an Nëse ndryshon Nga se mundësia për më së më ndryshuhe shumë e madhe Tëtë Allahu Gjellona do të përkujtohet Do të apranon në sihatin Aj i cili i tutët Allahot Andaj nuk e pranën këshillën e Zotit Po sa i cili tu të të allahu gjelë gjelalu Të të allahu gjelua në vazhdim Do të refuzon këshillën e Allahut Kësh Mëj miruari Djetarët kanë thanë E pse këtu këshillën e Allahut në përmjet njerëzve Kështu e ka caktu Zotit Kënë i pa disa njerëz Do injai ku ta pranoj këshillon, sikur don më thonë njëri, ti je njëri sjone. Ti je njëri sjone, s'u më këshillon. Po ti Allahu i drejtë do të fol. Kërkujt që si ka folur drejt pa të drejtë pos pejgamberëve. Nëse na bojnë asht për me pranu këshillon, veç mua kanë drejt për drejtë prej Allahut, ata i bëjnë apo do na mu kanë pejgamber. E ndas bëmi pejgamber. Allahu e ka caktuar që këshilla më mon nëpërmjet njerëzve. Allahu drejtoi ti ta çon dikan në njëri. Një njerit të, të cilin e njef Koran dhe njef hadithi në pengamerit Ale i Sarazam dhe të kshilon Nuk djena allohu dhe të për drejt i me të shiluhe Allohu është mëjë madhë se njeri me kërku kach Andaj kër kanë lip bit e Israilit Edhe na po dojna me fol Me allohu në thënë musajt Sarat, Edhe na po dojna si ti Qëka dhe allohu gjellu alohu Fe e khadhet mu musajka I ka për rufeja I goditja allohu me rufej Këtë i ba, sëtë njerëzit e Kur dond më kryni punën, shko ti fol me atë madhin. Po më kryni punën të dunjave, shko ti fol. Dhe mjafto, do të çka problem, vështë të kryhet puna. E kur vjen te këshilla prej Allahut te Bare kjo te Alla, thotë ja jo unë e du drejt për drejt. Pikuj drejt për drejt. S'ka Allahu jo nuk i flon, nuk i flet njerëzve, çish mendojnë njerëzit. Allahu flet njerëzve nëpërmjet njerëzve. Andaj Arabut kur i arpi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, than, pse vështit ka fol? <laughs> Se vështit ka folë, pa atë e ka zëgjith E ka zëgjith Muhammedin s.a.s. Me qenë pengamber i dërguar I cili lajmëron për Zotin Pas taj vinë njërës tjertë Se të lajmëron me gjuhën e pengamberit Alej salatu e s.a.m. A dojtët Allahu të bare kjo e tjala Wa jetë e gjennebu halë ashka Dhe do t'i largohet kshilës Allahut a i cili është i mjeruar Pra kush e refuzon kshilën I mjeruare A i cili s'ka hisën kajrë andaje jente njerzit kët psikologji të, të ndryshk që çdo kujt i thot s'na mshillon ti mua, s'na mka dzon ti mua kujer, s'na drejton ti mua, s'u mulzon ti mua dhe kjo e le ata mbalt për gjithmonë. Kjo mentalitet, kjo mendsi kur kush s'na mka dzoni diun e senat, kështu mendoi grejt. Po nuk e kanë tamam, nga se nuk e ka tamam njeri pse i thot vetes tamam. Disa njerëz argumentin më të madh kur ti thuaj pse e ke i sakt Se unë e po thamë Po qështu po thotë edhe a ishka së thotë si ti Ta të tëri e ko të manë Si cëli po thotë, pëse e të manë Se unë po thamë, unë po menoj, unë pe po shikoj Po qështu po thotë edhe a ishka së menoj si ti Ta qësht me dana Qësht me dana Allahu gjelluar e ka bo vijë ndarëse Ajo që ka thotë Allahu është të manë e të manë Nësa e ko haq me kaldu e kalduhe Nuk e kena na haq me e kaldu Qëka është e mira dhe qëka është Eke, që e refuzon në kshilën e Allahut a i cili do të hinë në zjarin më të madhë që ka eksiston dhe është gjehenemi e tholim nga për gjehenemi në pak shumë pak e sa jetë dhe gjehenemi të janë shumë në Kur'an andaj tha pengamberi s.a.s. njërzve më të mirë që ka në eksistun këtë tokë sahabët e pengamberi tali i salatu e seram me gjithat adhurim dhe vëprimtarit mirë dhe të pastër ju tha O ju njerëz, me dit ju, qka di une, kishikajt ma shumë të sa qeshni Qikur që e kanë zakon njës me qesh ma shumë Qesh me djetar, me o gjalar, me loj loj Qka ti më tekën nga se u ka boj jeta për ta e pa kuptim Atë shumë ju ka ranu jeta veç me boj humor Andaj humor në e kam boj dhe shkoll, kinëse Njeri ju për shkolloj ka mu boj humorist, mu boj budal Njëri ju për shkolloj ka mu boj humorist, mu boj budal Pra e ka në bo vetëm e vetëm që njerit me a ja, ja plëcuat azapin të cilin e gjenë nga, nga devijimi prej rrugës Allahut e barë kjo e tala Qëka do të Allahut gjeli gjelalu? Do të refuzon këshillën e Allahut a i cili ka mehiz jarin matë madhë Dhe da i gjenemi Ando jetë a shumë serioze Tia ja, e merë serioze ojë jo mabë tjetër Jeta shumë serioze Allahut gjeli në kam shë Jetën e ka vëshirësu Rizkun e kam shë Tutën e kalan Dhe tja lome ndonë se jeta Ardhëmëria sukcesi kujtis ka për i muavejteve Ardhëmëria në khirat Ka ndek njërës ma të mirë se unë dhe ti Ka ndek Mohamedis e sellem Isa, Musa, Ibrahimi Njërës ma të mirë se na kanë ndek Dhe ata kanë kuptu se ardhëmëria të Allah U të pare kjevë të tjela Bodh ti nuk e pranon, ama ja qështua Bodh rand vjen, ama ja qështua Bodh thua, nuk ka, ka bitu një ah Allahu që nëtë dunjarën në kërë e ka përmin Në Kur'an, gjithë më nëtë ka përmin Në dy kontekste, e para, e ulta Dunja, vetë fjara dunja dhe më dhonë Për toke, shumë e ulta E cila gjuët Dunja, kërë kër e mërti nisan dhe e gjuën e dhut E dënejtu hu, e gjuëta Dhe kontekste di cila ha, belaja Allahu nuk e ka përmin Dunja e post këto dy ra, Rafshe, e para, e poshtër E dita, belja Cilën përmendiave të politan a e do të poshtron a e do belojn cila e kallzon dikush pikë sa i dunjohet se son bela nuk kanë sprovm test s'ka të gjith janë bela o me të mira o me të këqia thadallahu te baraka wallahu thumma la yamut fiha wala yahya i cili na zjarr as nuk vdes as nuk jeton dhe kjo është për azapit të madh të cilën e ka përmendur Allahu xhela qur'an Nga se sikurit vdes të do të rahatoj, praj nuk vdes, a ma asë nuk jeton. Kanë thënë djetarë, që që i bje nuk jeton, nuk jeton që ishë dutë me jetu rahat, me komoditet, me morë frim, nga se atje frima i vështirësot, merë sa më s'midol shpirti, me të ngushtu më në mabëve, pra nuk jeton që ishë jetohet, e asë nuk vdes më liru për jazapit, a ka më ranë se që ka që, sh... s'ka më ranë. Nuk kam arasë e ka, që thëtë Allahu të barë, kjo vë të ala, pas taj, qëtë eflëhamen të zekërë. Tani Allahu gjithë, thëtë, ka shpëtuar a i cili e pastron vetën. Ne eve në këtë dunja kemi arë për me realizu që këtë qëllë, që, mu pastruve. Me, me ju bindë Allahu gjellole madhurim. Ma Mere këtë qilë shumë serioze, jo prej meje, për Allahu të barë, kjo vë të ala. Ka shpëtu Pra pudash ka piti qkajt me shpëtu Piti qkajt me shpëtu Prej azapit Allahut në khirat Prej azapit Allahut në khirat Thetë Allahu gjellë gjellaluhu Ua dhe keras me rabbihi Fasalla E që shpëtohet E kazan Allahu gjellu ala E para Don mu pastru Don me u pendu Don mi ardh keq Dhe tjetra Ua dhe keras me rabbihi E përmen shumë emrën e Zotit vet Nuk ka mundësi me shpëtu njeri pa e përmen dhe Allahun shumë Pa i thënë o Zot shpëtum A noj Hasan el Basri ju Rahimehullah Kë njeri që li ka jetu me sahabët Ju tha do shokve të vet Dhe se të ishin tabi tabin A ishte tabin I ka po sahabët Ju thënë këtë djove shka i kanë po vesh tabin Tha ju njerëz Mi paspa ju sahabët Shokte pengamere së sellëm Kishit me ndu ju për ata se janë budal Qatë shumë ju kanë tut Allahu Gjelle Gjelalu Aqë shumë ju kanë friksu Allahu Gjelle Gjelalu Ju kishit me ndu se nuk janë ato të aman nuk, nuk mëni njeri kaq Ama dhe ato me ju pas pa juve kishit me ndu si ju një shejtana Qatë shumë që e minë hajgari këtë pun Shejkullin e tret Po me pas pa Hasan Basrihu shejkullin ton Qishit e mori njës hajgari fejën Çemul njerëz akhirat braigare, çish tallën njerëzit nëpër televizion, në emocione atë nëpër në çajtorë, në atë për kafe, me fenallahu te bareke ve taala. Se sinjeri i, i e e hu kit komplet ligjëratën dhe fenën dhe Kur'anin dhe hadithat, le të sigjit këto, kit këto shkon huç. O njeriu duhet me pas parasysh kur dal para Allahut, Gjela, nuk janë nuk e ki kit komoditet diçka e ki sot. Ti në varfun kanë me çluskë me pas këto komoditet. Andet Allahu xhelalu ala do të shpoton ai cili e përmend emrin e zotit vetë. Pas taj, fa sallam, dhe e fal namazin. Qiko, minjehe, shpëtom, e fal namazin. Andaj mësë të amore, me indja, as mësele as një grimës me të mashtru, kush do kofët aj, se ti munësh me shpëtu të Allahu pa namaz. Allahu gjëlle gjëlelu, nuk e ka bodin njëri për nga merë, mas i ka thonë, unë jam Allahi, ti e për nga merë, fjallën e trej, që ka e ka thonë, qële ashtë, Unë jam Allah, po të qoj për nga më berë Cila fjallë e tretë? Falë në mozin Falë në mozin A ka mundëci dikujt me rrejt vetja Se Allah u qdo për nga më berë Ja banë farz në mozin fjallë e tretë E aj pështon të Allah pa namaz Ja be o gjërë se nuk ka qashran qish pe kalzon ti E qish kana qish pe kalzon tija Me nedë në rahat blokshtime Me jetu me kitë zbavitjet Me kitë arktimet Edhe në fund me shkute në zotim e Ibrahim i al-i selama Ska mundë si Që dhëtë Allah u gjelëvala Shpotona i cili falet E falë namazin Allah u gjelën namazin e ka bo e farz Të të katë qijej E ka ngritë Muhammed e Samnalf Ka dhënë farz e ki namazin 5 dhe e se ka zbitë në 5 Voni ka dhënë shkot te jua pes të jua 5 të unë e 5 dhe Nuk e ndroj Do më thënë tikur i le 5 vokët e 5 dhe i kilon 5 dhe Mendimi maj dopt Për atë që ka e le namazin cili ho Ulemat kanë diskutu, ajë që s'falët, qëka është? A musliman asa musliman? Mendimi maj dopt, mes shumë mendimeve, a është maj dopti, s'ka maj dopti s'këka është? Kanë dhënë djetarët, aja është njeri maj gjuna qarë shka eksistopi muslimanve, s'ka maj gjuna qarë sajë? Kjo më mendimi maj dopti, për matranin më stëfolmi, ka thonë për nga mellis e zëllëm, ata shka s'falën, rinjadhen me firaronin, me bugjehlin, qëta m me dalë ditën e gjikimit edhe qatin gatë me pasë e bugjellin ka ka një sudha, për njënet me pasë firaunin kriminelt me pasë nga të vetit andë shiko punë e namazit të shumë e madhe në Kur'an, për nga mberi a.s. për namaz nuk ka të lëru asë një grimës një ditë për ditë dhe ka qenë luft për nga mberi s.s. luftën e hendekut dhe qashtu i kara puna punë luftë punë luftë, punë njete dhe egzistence Qashtu o ngushtu rrethi ka i kikindija Ka përëndu djeli pa e fali kikindijen Për nga mërë a lejë salasam atë shumë është shqetsu Dhe është mërzit ka dhënë Allahu ja ombusht aty në varët zjarë Qish ma kanë hupi qinijen Njani të saj kikindija i kanë hup Dha i rirahat e shlën televizionin me, me këplët komoditet të Saj nuk e din që ka e prejnë të armët A i me di se që ka i ka përmëtu Allahu Gjellola prej alarmit dhe kërsnimit për ata që ka e le namazin Qishe had, buke, hat, uj, rahat kur ti se fal namazin Qisht bata jo e mirë ti e shvidzon një metin Allah dhe zbesejt Qisht bata e mirë ajo Ska mund si Pa e fal namazin ti këtë harami kje Kur gjos lejoti me prejk Pse? Po nuk ka e jotja kjo Rizku nuk ka e jotja A i ta që në Allahu Gjellola Qishe band ti halad rizkun Kërë thoja, haja hey, alë salati, namaz. Haja hey, alë felati, namaz. Andaj, thotë Allah u gjerë, ka shpëtu a i cili, e përmend e emrin Allahut dhe falët. Falët, pa namaz. Harroje, largoje nga lista që mund është me shpëtuje. Kalëzoj gjithë kuj që ka mund është me kalëzoj. Bab, ash, kushëri, kalëzoj, mësja ban qefim. Se doktori kur ta ban qefim, ajdo me të mitë. Doktori kër të manë të i qefin, a i do me të mitë Kërës të kaldonë dretë, të i kisë muhet madhe Edhe të kur gjasa Që i shpa kur gjasa të i kime dekë Kur gjanu ka thot A ta do që ki doktor të mirën, a të keqen Ndërsa cilë është aj doktori cili ta do në të mirën Thotë diagnoza thotë shtu Kështu i e shka me të bane Tanikina me këshu që shme e zhjith punën A ma ti që shtu i e Aj cili nuk ka na mazë Rëzikon me Pasetet Allahu të barek e vëtjala, belë të thiru në lë hajat e dunja. Ama problemi është se ju pedoni dunjajnë ma shumë se akiretim. Kjo është problemi. Pse njani e le namazin? Kam s'kam punë o gjohë, s'kam vaktu në. Allahu gjelluhala e ka damarën e ti manga cësa i shka e ka jetën, a i thot Allahu gjelluhala e ka damarën e ti manga cësa i shka e ka jetën, a i thot Allahu gjelluhala e ka damarën e ti manga cësa i shka e ka jetën, s'kam vaktu, s'kam vaktu, Allahu ti th Në vend janë, raja lo merret me çka më vaktun e kanë punë të moja më vo, cila punësh më e pun madhe se zoti jot. Cili drejtim është më i madh se Allahu te bareke ve te ala. Fa dallahu jil wala wal ahiretu khairu wa abqa. O madin sa ahireti është më e khairit dhe jet më shumë. Më e gat, më për gjithmonë. Fa Allahu te bareke ve te ala in hadha la fi suhufil ula. Këçto muhabbete jau kemi kalzu kit pejgamberëve që kanë ardhur. Ketë për nga mërë jo kemi kalzu Suhufi Ibrahim e Musa Dhe gjithashtu Ibrahimit edhe Musait Alejhima salatu Veselam Alejt e ndëruar gjemë atikjo surë, surë e surë e madhe Filon me madhërim të Allahut Të regon për kryimin Allahut Të regon se rruga e drejt Oshë rrug e ranë Postë se eleksonë Allahut të bare kjo vëtala Pasaj Allahut gjelena ka të regu se kjo jetë Oshë shumë serioze O fiton shumë O humshom, rai ka ka du pas aj si fitohet dhe si humbet na elush me Allahun te bareke ve teala, se zoti onjile jelat na mundson me qen pran atyre se at e pormendin shum Allahun te bareke ve teala. Na van Allahu ja pratin se e falin namazin me respekt, e falin namazin me gjitha kushtet e tyre. Ata se nuk e falin namazin, Allahu a mundson me fal namazin. Elush na me Allahun te bareke ve teala, se zoti onjile jelalu na mundson me kuptuar Kur'anin, me kuptuar hadithe ne pejgamberit sallallahu aleyhi ve sallam. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. تخبروه انه وصل الحمد لله